čo siňa prestrela na stôl žena. Posledné omrvinky do sme vyzbierali. A v komore nezostala ani štipka múky. Prichodí nám hladom zájsť. Ach, nesmieš tak vraviť, žena. Možno sa niekto nájde, čo nám v biede pomôže. V dedine upiekli z posledného a do novej siadby neostalo ani zrno. Ako videme na pole. C Ech, pôjdem za mlinárom. Možno za a ja nám zo svojho. Skôr zo skaly vodu vytisneš, ako by si našiel niekde čo len zrniečko. Aj lanského roku nám v mline pomohli. A lenže polia boli prajnejšie. Ľuďom sýpky naplnilo. A teraz poslednú úrodu. By každý poľahký aj na chrbte odnosil, také skúpe boli roličky. Či sa už nepamätáš? Mama, Niet je čo by v ňom zrna nemali. Ak je rok plany i mlinica je prázdna, synček. Mlinár ten už tiež vyšiel na žobráckú palicu. Počula som, že každý kút je to zrniečko nenašiel. Tak čo budeme robiť? Prečo nič nevravíte, mamka? Nie je do reči. A vy, otec, tiež nič nepoviete? Rozmýšľam. Darmo si hlavu lámeš. Keď je človek hladný, na nič nepríde. Keby som bol mladý, nevzdychal by som eru. Prišiel by som k zrnu, aj keby na ňom hneď všetci čerti sedeli. A bolo by ho toľko, že by ho so dva koníky utiahli. Ach, keby si netáral, starký. Ľudia nemajú čo do úst. A ty snívaš o plnom voze. Možno je taký, čo sa mu urodilo viac než iný. Ach, na okolí by si ho darmo hľadal. Pustím sa teda svetom. A dovtedy budem križovať všetky cesty, kým k zrnu neprídem. Vary by si nás opustila. Nechal na pospa starobe, aby jede. Mama, vrátim sa. Určite sa vrátim. Ale zrno, nájsť musím. Nech sa stane, čo chce. Ty mu to vyhovor, starký, keď na mňa nedá. Á, aké tam reči. Mladý je silný a bystrý, aj odhodlaný. Nuž nech len ide. Ďakujem, otec. Hneď zajtra... ...sa vydám na cestu. Nože postoj, mládenec. Nemám času na zvyš. sa mi treba, ženička. Varyť sa niekde čakajú... A ah, horky, že čakajú. Veď ani neviem, kam ma tento chodník privedie. Si z doliny? Ako si to uhádla? Od rána mi už traja prišli do cesty. Aj oni hľadali zrnko pre polia? Hľadali. Ale nič nenašli. Tak sa radšej pustili kračou cestou. Aj teba môžem na ňu napraviť? Nie. Rozhodol som sa, že sa nevrátim s prázdnymi rukami čo by som mal koľko svetom blúdiť. To sa mi páči. Vidno, že si statočný. Ale aj tí traja boli, kým som im nevyjavila, čo ich na ceste čaká. Vy tovary viete? Hádam viac ako iní. Prezrate to tajomstvo aj mne. Len nie tak z húrta, mládenček. Veď je to len tak, nájsť vtáčika letáčika v šírom svete, lebo za ním sa ti treba vybrať, ak chceš pomôcť svojim rodným. Keby si zasial ostatné zrnko, čo odnieslo lanského leta v zobáčiku, polia by znovu zožltli od klasov. Ale to je ďaleká cesta a možno jej ani na koniec Ukážte, kadiel sa mám pustiť. No a s ostatným si poradím sám. Dobre, nech je po tvojom. Máme jednu cestu, ale len vtedy nás oboch povedie, ak vezmeš na chrbát túto otiepku ražde. Oh, no, keď si ju uniesli vy, ja si s ňou tiež poradím. Len, aby si sa nemýlil. Čože je to za ražde? Vede ťažšie ako celý strom? Oheň sa z neho v piecke drží. A teplo sa pod strechou na dlho zahostí. S toľkou ťarchou ďaleko nedojdem. Ja. Ja. Ak ti síly nestačia, zbav sa ich. Ja. Nemôžem. Veď už ľudia doma nemajú čo do úst vložiť. Len ma vedte, a ja spravím, čo ste žiadali. Nech ma to stojí, čo chce. Ničto, cesta sa ti kráti. Ak prejdeš aj tento horský hrebeň, budeme na mieste pri mojej chalúbke. A prečo nosíte drevo z takej diaľky? Preto, lebo nad ním nemajú moc vetry, čo sa väčne držia veterného vršku. Nesfúknu jeho plamene čo by ako duli. Prečo si zastal mládenec? Nevlácem. Chvíľu si treba oddychnúť. Rozmyslíš si? Lebo ak nás noc zastihne na cestách, vrátiš sa ta, odkiaľ si ráno vyšiel. Na zmarvíde všetka tvoja námaha. Dobre teda, keď som prešiel toľký kus cesty, ani tento ostatok ma nezmôže. Poďme ďalej. Nemeškajme. Sme, chlapče. Myslím, že si v prvej skúške obstál. Zhoď raždi a odpočiň si. Zaslúžiš si. A už sa sotva na nohách držíš. Odkiaľ prichádza ten spev? To spievajú vtáčky, čo neprestajne krúžia nad veterným vrškom. A to znamená, že je tu aj ten, čo odniesol posledné zrnko z doliny. Toho tu veru niet, chlapče. A kde sa ukrýva? Všetko sa dozvieš. Vyjaví ti to moja mladšia sestra na skalnej hore. To znamená, že musím prejsť ešte... Veru tak. Si iba v tretine cesty. Keď je tak, oprobujem šťastie u nej. Ale môžeš si všetko rozmyslieť a vrátiť sa do doliny. Moja sestra je totiž zradná, zlostná ako skalina, ktorých stojí jej chalúka. Nedám sa vám odhovoriť, ženička. Keď nedáš. Dobre, urob ako chceš. Len vyčkaj v chalúbke ranné slnko. Keď zapáli oblohu, pusť sa cestou rovno za ním. A keď sa začne schýľovať gobedu, stratí sa ti medzi mrakmi. Ďalej ťa už povedie moja sestra, jedno, však maj neustále na pamäti. Cestou sa ti po tri razy premení. A ak ju nenájdeš v jej premene, povždy jej budeš musieť na skalnom vrchu slúžiť. Že, ako ju nájsť? To ste mi nepovedali. Už som ti aj tak priveľa prezradila. Teraz sa musíš spoľahnúť sám na seba. Aby ho. Slnko sa mi stratilo za mrakmi. A čo teraz? Hrabíš v mojich vrchoch, mládenec. Či si ma vyľakala, ženička? Neodpovedal si mi. Na Skalnú horu som sa vybral. Na Skalnú horu vravíš? Či si o nej niekedy nechyrovala? Ty, či sa goblakom na deň cesty odtiaľ to. Nebodaj aj to vieš, kadial k nej treba ísť? No akože by som nevedela. Veď mi tam na nej stojí chalupa. Á, ah, nie si ty náhodou sestra ženičky z veterného vršku? A čo mi zvedáš? Vravel si, že ideš na skalnú horu. Ak chceš, povediem ťa. Dobre, sám som ťa chcelo to popýtať. Ale najskôr ma musíš návisť. Najskôr ma musíš návisť. Musíš nájsť. Nikde ťa niet. <laughs> Lepšie sa pozeraj. Mm. Vidím iba stromy, čo prerastajú výšky. Všetkým sa vetry hrajú s lístím. Iba toho, čo vyrastá rovno, predo mnou sa ani nedotknú. Neskrývaš sa pod jeho kôrou ty... Keď sa ho vetri boja? Uhádol si. <laughs> Ale po druhý raz sa ti to nepodarí. <laughs> Kde som, mládinec? Hľadaj ma. Hľadaj ma. Určite môžem hľadať, keď mi oči oslepujú kvety do pestrých farieb za odete. Všetky dvíhajú svoje kalichy goblohe, Iba ten, čo kvitne konča lúky, sa sklonil k zemi. Najisto preto, že si sa premenila na jeho korienky. Vedne dňa hynie. Uh, uh, uh. Uh, to je nepríjemné. To je nemožné, uhádol si, uhádol, ale do tretice sa ti to nepodarí. Či sa ty len vieš zlostiť, ja. z očí sa ti sypú blesky a vlasy máš ako kúdel. A veď, počkaj, prejdú ťa žarty, keď mi budeš na skalnej hore slúžiť. To sa ešte uvidí. Od rána do večera chrbádne vystrieš. Toľko roboty ťa čaká. Roboty sa ja nebojím, o to e, sa ty netráp. Nikdy sa zo Skalnej hory nedostaneš. A nevyľakáš mu. O chvíľu budeš vraviť inak. Či vidíš? Či ma vidíš? Či ma vidíš? Nevidím. Ale nájdem ťa, čo by si kde bola. Tak povedz, kde som? Poviem, poviem. Len čo sa dobre rozhliadnem. Do si sa už nahľadal? Rýchlo daj odpoveď. Oh, nie je to také jednoduché nájsť ťa. Rýchlo vrav. Aha, už to mám. Premenila si sa na lúč slnka, čo páli viac ako ostatné. To je nepríjemné, to je nemožné. Kto ti pomohol uhádnuť všetky moje hádanky? Ty sama, nikto iný. Ohoho, nerozumiem. Chcela si páliť viac ako ostatné lúče slnka. Čoho si sa dotkla, to neuniklo skaze. Ohoho! Trávy pod tebou zožltli. kvetom farby vybledli a z mláčok sa vytrácala voda. sa neľahšie, nechcem ťa tu vidieť, rozumieš? Tak to mi prejsť cez rozum. Pôjdem. Ale mi oh. povedz, ako ďaleko je Skalná hora? No, nedlho pod ňou zastaneš. Bodaj sa na teba zosypala. Čo si to hundreš? No, aby si kráčal rýchlejšie. Iba čo tu s tebou strácam drahocenný čas. Oh. Kam si sa tak rozbehla, tetučka. Priviedla som ťa k hore. Čo ešte chceš? Oho, len nie tak z húrta. Kto ťa po tri razy nájde v tvojej premene, tomu musíš vyjaviť, čo si zažiada. Povedz mi teda, kde nájdem vtáčika letáčika, čo odniesol ostatné zrnko z našich polí? <rý> Ej, znášal sa vysoko nad Skálnou horou. Premenená naftáka farieb zeme som ho lákala na svoj vrch. Ani naň nepozrel ale tel ďalej. A kam? Zamieril k mračnej hore. Mračná hora, vravíš. A tá je kde? Tam, kde stojí chalupa mojej najmladšej sestry. Lenže... <lík> Kým ta dvojdeš, na smet zajdeš. Lebo tam, kde slnko stratí moc nad krajinou, stretneš moju sestru z mračnej hory. Ale privedie ťa k nej len vtedy, keď jej ponesieš nádobu s vodou. Z tej vody sa nesmieš napiť, nech by ťa smet ako trápil. Ak by čo len kvapka ubudla, Navždy by si musel vodu mojej sestre nosiť. Podstúpim všetko. Aj smet. Len aby som ľuďom z doliny pomohol v biede. Nedočkajú sa tvojej pomoci. To najhoršieťa postretne na Mračnej hore. Sestra dokáže uspať človeka i zver. A kto na jej vrchu za bieleho dňa oči zavrie. Preto nie Návratu. Spróbujem šťastie, tetuška. Aj keď mi nedávate nejakú nádej. <laughs> Len si choď, ak sa ti žiada. Aspoň sa bude mať cestrička s kým od rána do súmraku škriepiť. <laughs> Lebo nikdy nie je dobrej vôle. Chmár jej stváre neschádzajú, tak ako mraky nikdy neopúšťajú mračnú horu. Aby ho slnko sa skrylo za mraky. Daj sa mi svete! Ako by si nevedel... Že naň ľudské oko vždy nedovidí. Teda pre teba som meral toľkú cestu. Vravel si niečo? Kde si sa tu vzala, ženička? To by som sa mala spýtať a teba. Chodník ma sem priviedol. Bodaj daj, trávou zarástol, bo daj na čisto dažde vymily. A Prečo sa hneváš? Do toho ťa nič. Variťa zle viedol, keď ho mlátiš palicou. Ech, bo daj naň zabudol človek aj zver. Celé roky nerobím, len po ňom vodu nosím. Na seba sa zlosti. Veľa vody si do nádoby naberáš. No ani zdvihnúť ju nevlázeš. A čo sa staráš? Choď svojou cestou. No ako chceš. Myslel som, že ti pomôžem. Nepotrebujem pomoc. No dobré. Počkaj, počkaj. Kam to ideš? Chcela si niečo? <laughs> Rozmyslela som si. Odnesieš mi nádobu s vodou. <laughs> Vedel som, Aha. že sa potešíš mojej pomoci. A kam treba vodu zaniesť? Do chalúpy, čo stojí na deň i noc cesty oťajto. No už teda, poďme. Nemrhajme čas. Či ti z vody neubudlo, mládenček? Dobre vieš, že je všetká. Ani hĺtok si z nej neodpil. Hĺdle mi načisto vyschlo, ale ani kvapka mi ho nezavlažila. Prečo sa trápiš s medom? Stromy aj tráva si jej doprajú. Iba ty nie. Ja vydržím. Ale ty sa napíj, ak si smedná. Len aby si neobanoval. Že si ma nepočúval. Neboj sa, neobanujem. Radšej mi prezrať, na čo ti bude toľká voda. A čím mám napojiť vtáčence na mračnej hore? Ponáhraj sa, najisto smedli! Nebodaj, sme už na vrchu, čo susedí s mrakmi? Čo sa vypituješ? Alebo sa ti tu nepáči. Sonko na tvojou chalupou zastalo a všetko pozlátil svojimi lúčmi. Určite to bude koniec mojej cesty. Oh, Zadez z vodu do chalupy. Ja si tu trochu odpočiniem. Vej, mi som ustala. Boda je v chalúbke, tetuška. Akú prácu máš ešte pre mňa? Varila nezaspala prostred dňa. Hej, prebuď sa. Hej! Bodaj ho. Aj mne sa oči zatvárajú. Ľušo, keď taký spánov na mňa... Ну, издремнуть. сиздрямнуть. Mm, ну, хвилиночку. Чувствуется, а так нигде до сих... Čo sa deje? Čo je ti tak veselo, tetuška? Zaspal si! Zaspal si! Už keď som videl, že si zadriemala ty. Ale iba na chvíľočku som si zdriemol. A ty nevieš, že kto prostred dňa na Mračnej hore zaspí, stane sa môjim sluhom. A, už sa mi čo si, Mari. Ale to by bolo koniec. V doline by sa mojej pomoci nikdy nedočkali. Akej pomoci? Potrebujem nájsť vtáča s posledným zrnkom. Tak to si vyhod z hlavy, lebo to sa ti nepodarí. Čo ja pred inými utajím, to nebude nikdy vyjábené. Stávaj. Nepočuješ? Keby si ma nechala aspoň raz dovoľa sa vyspať. Aby si zlenivel. Ešte sa ani brieždiť nezačala už ma z postele. Času nie nazviš. Hostinu ti treba pochystať. Práve dnes. Na ho hostinu? Vary mám zostať v hambe pred sestrami. Prídu ti sestry? A čo sa čuduješ? Rok čo rok. O tomto čase prichádzajú na mračnú horu. A naisto prídu? Prečo by nemali prísť? No, čo sa stáva. Mm, roky, čo žijem medzi mračnami, sa ani máči, máčik neomeškali. A odrazu by nemali prísť? <lúpi> hlúpi si ty, Veru, hlúpi. Keby si si aspoň roboty hľadel. A nevyzvedal. No, dobre, dobre. Veď už mlčím. Keď sa okolo obeda vrátim, nech je na hostinu všetko prichystané. si pochodil, z veru zle. Ja si myslím, že sa mi horšie nemohlo stať. Čas som ťa varovala pred zlým. Ak sa neprezviem, kde vaša najmladšia sestra skrýva vtáčika letáčika, všetci v doline zajdu od hladu. Možno ti aj ostatný raz pomôžem, ak sa mi podarí. Teraz sa mi so sestrami treba zvítať. Dobrého sluhu máš, sestrička. Jedlá sú chutné. A nápoje láhodé. Povždy mi bude slúžiť. Nikdy v táčika, letáčika nedostane. Margoňám niečo vie. Akože by som nevedela. Deň čo deň nosím do jeho klietky vodu prameniská. A že ho nikde nevidíme. Ukrývam ho pred sluhom. Máš strach, že by ťa on pripravil. Nenájde ho, aj keby celé dni, len za ním sliedil. Ale, sestrička, môže prezrať, kde ho držíš. Naozaj chcete vedieť? Štajte hlavy bližšie, aby k nemu ani slovko nezaletelo. No, a my píme si slávne. My píme. Veď celý rok kým sa znovu tá... Zvedeli, tetuška. Prezvedela, mládenček prezvedela. Pod chalupou je lúka. Na lúke bútľavý strom a v ňom ukrytý vtáčik letáčik. Vezmi zrnko z jeho zobáčika a pusti vtáča na slobodu. Potom dobre hľadaj na mieste, kde sedelo. Najdeš pierko z jeho krídel. Keď doň fúkneš, povedie ťa nazad do doliny. Kde si, Tojko, sestra najstaršia? Veď už idem. Ja som si chcela chalupu zvonku obzrieť. Sluha, <laughs> Dobre, kde Tojko trčíš? prines nápojček. <laughs> Ohluchol si! Varile, neušiel. Aj, aj, aj. Iba že by našiel, čo na mračnej hore hľadal. Ty si mu vyzradila vtáčinu ukryť, sestra. No? A ja s tebou sedím za jedným stolom. A z jedného čbána píl. Ča, nie! Závšte, ja, počiť! Veď mi odložíš, krietej! Dej, ale neprestáť! Dej, či ste len hlúpe, sestry! I sa o život pripraviť! Čo ty, najstaršia sestrička? Ha? Videla som ťa, keď si sa s ním zhovárala, ty. A čo to vonku robí? Nad horou krúží mračnou vtákov. Keď sa tak stane, stratíte moc nad ľuďmi aj zverou a budete ako ostatní ľudia. Yeah! Na to všetko ty, pre teba! Ty si navide, ty, ty! Ty si, ty, ty, ty! Sluhu sa ti zažiadovo, ty, ty! Jaj, jaj, jaj! Ty si prezradila vtáči úkryt! Utekaj, chlapče, čo ti síly stačia! Však počkaj, doženiem ťa! doženieš, nemáš už síl! Na to všetko pre teba, by im mal pomôcť, ak si nepomôžu navzájem. A čo my? Čo bude s nami? Budeme si žiť ako dosiaľ. Ja. Či nám tu nie je dobré? Ja. Sestry! Ja. Postavate ľudkovia, len do zeme hľadíte a nič nerobíte. A že iného Niečo siať. A či sa vám neodkázal, aby ste zhorali, že sa ozrno postarám. postaram? <sík> Ale vedie to náš syn. Žena. Synček. Mama. A, a my sme ťa už oplakali. Neverili sme, že sa niekedy vrátiš. Skoro som ťa nepoznal. Si celkom premenený. Pochudol si. Z sa ti muselo vodiť. Dobre, aj zlé ma postretlo na cestách. V hadankách, vravíš, synček. Nerozumiem ti. A či si doniesol? Počo si sa vybral do sveta? No, akože inak. Nikde voza nevidím. Kde máš zrno na siatie? Lepšie sa pozeraj. Zrn mi už veľmi neslúži, ale hromot voza by som začul. O, široko, ďaleko, po vozu nieť? Zrnko na mojej dlani nik nezbadal. To nás od biedy nezachrání. Prešiel som z cesty, aby som ho získal. Hovorí len nie pre zrniečko. Nie je len také obyčajné. Zrnko ako zrnko. Do klasu nie, ale všetkých nenasíti. Keď ho vložíme do zeme, polia sa zazelenajú a keď im nadýde čas, oťažejú od zlatých klasov. Len či vravíš pravdu. že akože som váš syn. Viac nebudete trieť biedu. Povedz mi, synak. Treba nám zorať zem. A po večeroch, keď slnko sadne zahory, vám všetko vyrozprávam. O troch ženách... Aj o troch vrchoch, na ktorých stoja chalupy. Ba ani tajomstvo o vtáčikovi letáčikovi si nenechám pre seba.